Who was, who was John? Ki volt János? That's going to be a first question. Ez lesz az első kérdésünk. It's, and, uh, it's a good question to answer. Ez egy jó kérdés megválaszolásra. Mert elég jó néhány könyvet írt ő a Bibliából. But who was he? De mégis ki volt ő? He's very special disciple. Ő egy nagyon különleges tanítvány volt. And Jesus had lots of disciples. Aztuk Jézusnak sok tanítványa volt. Uh, the resurrected Jesus appeared to 500 at one time. A megcsitett és feltámadt Jézus 500 tanítványnak jelent meg egyszer. So maybe you know at certain times they were thousands, hundreds of people following Jesus, listening to his teaching. And John was among them. But the Bible also talks about 70, a, a smaller group of disciples that Jesus sent out to, to preach the gospel. A Biblia beszél 70 tanítványról, ami ugye egy kisebb csoport volt a tömegekhez képest, és őket küldte ki Jézus, hogy, hogy hirdessék az evangéliumot. És János, bocsánat, nem csak, hogy a több száz vagy több ezer ember közül volt egy, hanem a 70 közül is ő volt az egyik tanítvány. És akkor tudjuk, hogy ezen belül volt a különleges 12-nek a csoportja. I'm guessing they were probably the troublemakers. és azt gondolom lehet, hogy ők voltak a bajkeverők. Jesus to keep them close to him. <laughs> Ezért akarta Jézus őket magához közel tartani. And John was among them. És János oda közéjük. Men who Jesus very and with him. Ez a tizenkét férfi nagyon közel állt Jézushoz, követte őt és együtt szolgált velem. Három évig. And you know, in three years, like, you know. I mean, they on each other. Három év alatt lehet, hogy így leöntötték egymást dolgokkal. You know, they by foot over long Tudjátok, hogy gyalog jártak nagyon nagy távolságra lévő helyekre. And just imagine, you know, Jesus Peter up. Képzeljétek el, hogy Jézus mondjuk felhúzza Pétert valahonnan. Maybe John down, a hand to the Lord. Lehet, hogy uh, János is lenyúlt és, és az úrnak segített tovább menni. But among the 12, there, there was a there was a special uh, smaller group even the three. De még a belül is volt egy nagyon különleges három főből álló csoport. Peter, Peter James, Jakab and John. És János. And they were invited to to participate with Jesus in some of the most és Jézus őket hívta el arra, hogy a szolgálatának a legkülönlegesebb eseményein részt vegyenek. <tos> <tos> Nem tudom, kinek a gyerekei ezek. <tos> Nem fogalmam sincs. Pétert, Jakabot és János hívta Jézust arra, hogy fölmenjenek vele a hegy tetejére, és lássák, ahogy ő átváltozik. Pétert, Jakabot és János hívta a Jézus arra, amikor a Getsemáni kertben voltak, hogy oda jöjjenek hozzá, és vele együtt imádkozzanak. But John writing about himself says that under disciple that Jesus loved. De János, amikor magáról ír, akkor azt kérja, hogy én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeretett. It seems that, that that is something that John tells us that he was the kid brother Of Jesus. És ö, így jellemzi magát János, hogy ő volt az Úrnak a, mint egy kis testvére. Talán ő volt a legfiatalabb a tanítványok közül, esetleg csak 15-16 éves. And he was always right next to Jesus. És mindig ott volt közvetlenül Jézus mellett. Az utolsó vacsoránál is János ült a, a tiszt, megtiszteltető helyen az Úr mellett. And at the cross, és a keresztnél, úgy tűnt, hogy volt egy olyan pont, amikor már az összes tanítvány elmenekült onnan, annyira féltek. Úgy tűnik, hogy talán János lehetett az egyetlen, aki még mindig ott állt a kereszt lábánál, azokkal az asszonyokkal, akik követték Jézust. Among whom was Jesus's mother Mary. És ezek között az asszonyok között volt Mária, Jézusnak az anyja. And Jesus wanting to take care of his mother, and his mother into the hands of his best friend, perhaps. És Jézus, mivel ő szeretett volna gondoskodni az édesanyjáról, őt az ő valószínűleg legjobb barátjának a gondoskodásába ő adta oda. Te nem így tennél? And we well love our moms, right? Mindannyian szeretjük az édesanyját. Hogy te tudod, hogy haldoklász? Sure akkor, akkor, ez egyik legfontosabb dolog, hogy szeretnéd, hogy az édesanyádról valaki gondot viseljen. And not just by anybody, és nem csak úgy bárki, hanem valaki olyan, akiben megbízol. And one of the last words that Jesus spoke from the cross was "John, your mother. Mom." Your son. És az egyik uh, legutolsó dolog, amit Jézus szólt a keresztről, az az, hogy oda, azt mondta Jánosnak, hogy János, ő a te édesanyád és anya, ő pedig a te fiad. So Tehát egy olyan emberről beszélünk itt, aki fantasztikusan uh, különleges kapcsolatot á, ápolt Jézussal, és ő maga egy nagyon különleges ember volt. And Uh, Jesus ascended into heaven. és Jézus mennybe menetele után is egy, egy nagyon különleges szolgálatot látott ő el. He was a pastor. Ő egy lelki pásztor volt. Ephésusban szolgált néhány évig. And he alone among the died in old age. És ő volt az egyetlen a tanítványok közül, aki időskorában halt meg. All the other apostles were rounded up. Certain times and executed. A többi apostolt ö, bizonyos időközönként kivégezték, tehát mindannyian fiatalon haltak meg. Paul lost his head. Pált lefejezték. Peter was crucified upside down on a cross. Pétert, ö, egy római kereszten fejle lefelé feszítették meg. Az összes apostolt a hite miatt meggyilkoltak. John az egyetlen oka annak hogy jános megérte az öregkorát, az az hogy nem tudták őt megölni a korai egyház története szerint megpróbálták uh, Jánost megfőzni And he just boil. de nem halt meg a forró vízben Úgyhogy so they to patmos szigetére száműzték a where On the Lord's day he was visited by Jesus. És az urnapján ott meglátogatta őt Jézus. And he wrote down the revelation of Jesus Christ, the last book of the Bible. És ekkor született, meg ekkor írta ő a Biblia utolsó könyvét, a Jelenések könyvét. De mielőtt még ezt megírta volna, ő megírta az evangéliumát. János evangéliumát. Ez egy nagyon különleges evangélium. Az összes anyag, amit ő felhasznál, az mind nagyon különleges. much later And and Valószínűleg később írta az evangéliumát mint Márk, Máté és Lukács. És talán azért írta, hogy az Ő evangéliumokban benne nem lévő dolgokat kiegészítse. And he also wrote three letters, és három levelet is írt. Amit a Szentlélek megtartott, azért, hogy mi ezt most elolvashassuk. So that's John. Itt van nekünk János. Who are you about Jesus Kinek fogsz hinni uh, azzal kapcsolatban, hogy mit gondol Jézus Krisztusról? Mert a mai világban bárkit megkérdezel, van valami fajta véleménye Jézusról, de kinek hiszel? You gonna believe me? Nekem. No. <laughs> I hope that in as much as I agree with John, you'll you'll, you'll agree with me. És azt remélem, hogy amennyire én egyetértek Jánossal, ezért nekem is fogtok hinni. De, you know, people say that Jesus was just a man. Sokan azt mondják, ugye, hogy a Jézus csak egy ember volt. They say he was just a myth. Csak egy kitalálmány. You know, uh, that he was just a misunderstood. Csak egy félreértett zsidó rabbi volt. But are you those Ezeknek az embereknek fogsz hinni? Who wrote years after Jesus? Olyan embereknek, akik Jézus ö, élete után ezer évvel írták le a gondolataikat. People who wrote years after Jesus? Vagy kétezer évvel ezután. Vagy pedig egy olyan valakinek fogsz hinni, aki ott volt vele. Who aki mindent látott. And who had to gain. És akinek semmi haszna nem volt. Abból, hogy az evangéliumot hirdeti. He didn't become rich, nem gazdagodott meg. He didn't get a TV show, nem volt tévéműsora. Right? He didn't get a position, nem volt semmiféle állása miatt. Who are going to believe about Jesus? Kinek hiszünk Jézusra a kapcsolatban? I would say that John is a good candidate. We should we should listen to the words that he says. Én úgy gondolom, hogy János egy nagyon jó jelölt erre, hogy neki hitgyünk, és figyelnünk kell arra, hogy ömit mondd. The, the, the, the this letter of First John is is not addressed to a specific people. János első levelét nem egy konkrét embercsoportnak írta. A, a Ezért sokszor úgy ö, ö, beszélnek erről a teológusok, mint egy ilyen általános levéről. Valószínű, hogy ezt a levelet sok gyülekezetben elolvasták. És János nem hagyja, hogy mi találgatásokba bocsátkozunk a felelő, hogy miért írta ezt a levelet. Hanem elmondja nekünk. Fact, Jesus, uh, sorry, gospel, amikor ő az evangéliumát írta, said, so akkor azt írta, hogy azért írom ezt nektek, hogy higgyetek. Hogy higgyetek. Azért írom nektek, hogy higgyetek. 5, 13, és az 1. János 5.13-ban azt mondta, hogy azért írom nektek, akik hisztek, you know, hogy tudjátok, hogy tudjátok, hogy tudjátok hogy hisztek aki az Isten fia nevében hogy tudjátok örök életetek van és ez hogy tudjátok ez egy nagyon fontos uh, téma ebben a levélben it shows up uh, 37 times 37 szer fordul elő the theme of love also is a huge theme a szeretetnek a, a fonala is végig van ebben a levében. That word shows up forty times. Ez negyven hatszor fordul elő. In this very short. Ebben letter. a nagyon rövid kis levében. But this uh, this verse in uh, chapter five or 13, this is going to be somewhat of our you know anchor to understand this book. És ez a vers, amit most olvastunk, az 5.13, lesz egy ilyen horgony számunkra. Tehát egy nagyon fontos vers, amikor ezt a könyvet tanulmányozunk. Mert azt írja János, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisztek, Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Hogyan tudhatjuk? Hogyan tudhatjuk? In hogy lehetünk bizonyosak lelki dolgok felől? That is a huge Ez egy hatalmas kérdés. Hogyha soha nem tetted fel magadnak ezt a kérdést, lehet, hogy szerencsésnek mondhatod magad. So Mert hogyha fölteszed magadnak ezt a kérdést, akkor tudod, hogy nagyon nehéz tudni. Because it seems that For some reason, in God's, Mert Isten az ő bölcsességében úgy döntött, hogy az ő üzenetét úgy küldi el az embereknek, hogy szájról szájra, szájra terjedjen illetve szájról fülről szívig és így tovább. Volt néhány száz ember, akik látták a feltámat Jézus Krisztust. Ők hittek. Ők elmondták a barátaiknak, a családjuknak. Őket üldözték a hitük miatt, ezért szétszóródtak. És ahova elmentek, akkor ott is elmondták ezt a történetet. Voltak, akik hallották, és hittek, és akkor ők is elmondták másoknak, és akkor azok is hittek, néhányuk, others, és azok is elmondták másoknak, others, akik szintén továbbadták, és aztán így ment tovább. És akkor a történelem egy pontján te is hallottad az evangéliumot hallottad, hogy volt ez a fantasztikus zsidó ember, akit keresztre feszítettek. In public. Nyilvánosan. People saw the sword being pierced into side. Látták az emberek, ahogy a, a kardot bele döfték az oldalába. They heard his last Hallották, amikor utoljára lélegzetet vesz. They saw the body. Látták, ahogy a testét levették a keresztről. Látták, ahogy ezt gyolcsba tekerték. És betették egy sírba. Odds, És látták azt is minden valószínűség ellenére, hogy ez az ember három nap múlva élt. He offered, you know, touch me, I'm real. És felajánlott embereknek, hogy gyere, érints meg. He ate with them. És velük e evet. És velük volt 40 napig. Before sending into heaven. Mielőtt felment a mennybe. We heard that story and we believed it. Mi is hallottuk ezt a történetet, és hittük. We have little proof. Amellett, hogy nincs sok bizonyítékunk erre. Azt gondolom, hogy nagyon sok okunk van arra, hogy miért hihetünk. De, sok, de kevés bizonyítékunk van. És remélem, hogy ha ezt a könyvet tanulmányozod, és olyan vagy, mint én, és olyan ember vagy, mint én, akinek néha, vagy esetleg gyakran vannak kétségei. You will find some in this book. Akkor remélem, hogy néhány kétségedre választ választalás ebben a könyvben. I think if we're honest, Mert szerintem, hogyha őszinték vagyunk. Talán mindannyian keresztülmentünk mentünk olyan korszakokon az életünkben, amikor azt gondoljuk, hogy talán ez nem is igaz. I feel like when I'm in my room praying that All I hear is my voice off the walls. és esetleg ott vagy a szobádban imádkozol, és azt gondolod, hogy, hogy a, csak annyit hallok, hogy a hangom így a, visszapattan a plafonról. We hear from or who call into és hallunk dolgokat tudósoktól, vagy történészektől, akik megkérdőjelezik a hitünket. És ellentétes dolgokat mondanak ahhoz képest amit nagyon világosan elmond az igem like well, right. És talán olyan vagy mint én hogy esetleg az arra vagy hajlamos hogy azt gondolt hogy talán nekik van igazuk I mean, Mert egy egy egy beszélő kígyó téleg elég furcsa boat, Egy nagy hajó uh, A flood that covers the earth és volt egy özönvíz, amely befette az egész világot. Ez is elég furcsa. Egy ember, aki ötezer embert megetetett. Ez is olyan furcsa. To our mind. Igazán ez mind furcsa hangzik a mi testi énünknek. Sounds, it sounds to our mind. És furcsa hangzik a testi elménknek. And I, I think that if we're honest we would all say that at some point at some time of life we've had doubts. És hogyha ha őszinték vagyunk, akkor szerintem mindannyian azt vallan elenk, hogy igen, életünk valamai pontján volt a kétségeink. And the first thing I'd like to say is you you're not alone. És az első dolog amit szeretnék mondani neked az, hogy nem vagy egyedül. In the last few years I've had a couple conversations with like ő volt az elmúlt néhány évben, néhány beszélgetésem, például a gyülekezeti vezetőkkel. A few professional Christians, egy néhány hivatásos keresztényel. <laughs> Sokszor ezek a pásztorok vagy, vagy vezetők azt mondták, hogy bármikor a pulpitusra állok, hogy tanítsak, azt hallom a fejemben, hogy ez mind hazugság és küzdködnek azzal, hogy higgyenek. Nem vagy egyedül. A tanítványok is eléggé skeptikusok voltak. Általában ugye ilyenkor tamásra mutatunk. Itt volt ugye Tamás. Három évet töltött Jézussal. He, he heard Jesus say things like. Olyan dolgokat hallott Jézustól, mint például. I'm going to Jeruzsálembe megyek. They're going me, Megfognak engem ölni. But I will rise again. De ismét föltámadok. That's pretty clear, isn't it? Ez úgy egy elég világos megfogalmazás, nem? And yet when Jesus dies. És mégis mikor Jézus meghalt? Thomas, along with the others, they go hide. Tamás a többi tanítványa együtt elbújt. és teljesen depresszióba estek. Not the, the, the that Jesus made. Egyáltalán nem értették meg, hogy milyen beszélt Jézus. And then, és aztán. His a right? tanítvány kollégái azt mondják neki, hogy Tamás nem volt elépít, de Jézus eljött. Nem tudom, hogy történt, be volt zárva az ajtó. És egyszer csak ott állt. És azt mondta, hogy békesség nektek. És mindannyian nagyon megijedtünk. Ugyanúgy mint ott a hajóban egy éjszaka. Amikor láttuk, hogy Jézus a vizen jár, nagyon megijedtünk. De Jézus azt mondta, hogy békesség nektek. És akkor kért tőlünk Némi ennivalót. He embraced us. És megölelt minket. Nem egy szellem. He's risen. feltámadt. And Thomas says, És Tamás erre azt mondja. nem. I'm not going to believe that. fogom elhinni. I want to see it. Én szeretném I látni. It. Megérinteni. Jesus, Jesus És Jézus megválaszolta ezt az űh. Az elkövetkezendő héten. Again the csak a tanítványok bezárkóztak, És Jézus megjelent. Szerz. és azt mondja a békeségnek te. és akkor odafordult a máshoz. Na. Teszeg? Még nem. Kom. Gyere. You gonna touch me or what? Akkor most megérintéz vagy mi? And Jesus told Thomas, blessed are those who believe and have not seen. És azt, mondja, azt mondta erre Tamásnak Jézus, hogy boldogok azok, akik nem láttak és mégis hisznek. És mi is ebbe a kategóriába tartozunk. But don't think that in God is that easy. És ne gondold azt, hogy az Istenben való hit az annyira könnyű. A világban minden azt harsogja, hogy bolondság Istenben hinni. És a testi elménk igazán majd, hogy nem megvan sértődve azon, hogy hogy Istennek el kellett jönni, hogy megmentse minket. I mean, smart Tehát akkor én nem vagyok elég okos? I mean, én nem vagyok elég jó. And so it's difficult sometimes to be And John is, has written this little letter so that we may know that we have eternal life. És János azért írta ezt a kis levelét, hogy tudjuk, hogy örök életünk van. This is going to be the longest introduction ever. Ez lesz a világ leghosszabb bevezetője. Uh, John also gives four reasons for writing this book, which I want to talk about. Szeretnék még okay. négy olyan okról ö, beszélni, amit János ö, ad nekünk arra, hogy miért írta ezt a levelet. És azt gondolom, hogy ez a négy ok ö, támogatja ezt a fő okot, amiről most beszélünk. Okay, so you ready if write it down, készen álltok ha jegyzeteltek, akkor az első pont az ez. First John one 3. Edianus 1:3 says that I've written this so that you may have fellowship with us and indeed our fellowship is with the Father and with his Son. Jesus Azt írja János, hogy azért írtam ezt nektek, hogy nektek közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal. So Tehát az első dolog, amit János ír, az az, hogy nektek legyen közösségetek. The word for has more to do with az angol közösség szó az a barátság szóhoz kapcsolódik. But honestly, the word is De a magyar szó közelebb áll sokkal az eredeti göröghöz. Which means to have in ami azt uh, jelenti, hogy valamiben közösséget vállalunk egymással, vagy hasonlóak vagyunk egymáshoz. Hogyha emlékeztek az korai egyház történetére, ők mindenüket eladták. És odaadták a pénzt az apostoloknak, akik ezt elosztották azok közöl, között, akiknek szükségeik voltak és azt mondta, hogy mindenük közös volt. Ugyanez a koinonia szó a közösség illetve hogy mindenük közös volt. Hogy közös volt, hogy hasonló volt. And Tehát azt mondja János, hogy azért írom, hogy nektek közösségetek legyen velünk. És az atyával és a fiával. And when you have something in common with somebody, it's a hogyha közösségben vagy valakivel vagy hasonló vagy valaki, ez az egy jó dolog You know, I, as a, musician, I meet a musician and... És én zenész vagyok, és egy másik zenésszel találkozom, akkor rögtön van egy közös pont, egy közös téma, tudunk a zenéről beszélgetni. We don't have to like the same music, we don't even have to play on the same instrument, but there's a fellowship that we have. Lehet, hogy nem ugyanazon a hangszérén játszunk, vagy nem ugyanazt a fajta zenét kedveljük, mégis közösségünk van egymással a you zene know, miatt. Uh, a mom who is crazy about her kids? Egy anyuka, aki megőrül a gyerekeiért. Meets another mom who's Találkozik crazy about their kids. egy másik anyukával, aki szintén odava nagy gyerekeiért. And they talk for days. És napokig tudnak beszélgetni. They don't even have to know each other's names. Látod, hogy egy másik nevét sem tudják. And they're talking about, you know, uh, raising their children. Beszélgetnek arról, hogy hogyan nevel, nevelik a gyerekeiket. how their kids were born. Elmondják egymásnak, hogy hogyan születtek a gyermekek. They, they közösségük van. A gyermekeik miatt. As Christians we have fellowship around Jesus Christ. És keresztényeként ugyanígy közösségben vagyunk Jézus Krisztus miatt. Vagyis emiatt kéne, hogy közösségben legyünk. Viszont sokszor ö, megelégszünk valami kevesebbel, valami kisebbel, mint Jézus. have fellowship. te is Calvinista vagy? Én is. Akkor legyünk around, közösségben. Around Calvin. Calvin miatt. Oh! Ó, so oh, te is betöltek ezt a Szent Lilekkel és nyelveken szólsz. Én is, akkor legyen közösségünk amiatt, mert nyelveken szólunk. Or you also came out of that, that church, you know, that church that we both hate. Vagy te is abból a gyülekezetből jöttél ki, amiből én tudod, az a gyülekezet, amelyet mindketten gyűlölünk? Akkor legyen azért közösségünk miért mind a ketten utáljuk azt a gyülekezetet. Do you know what I'm talking about? Értitek, miről beszélek? Okay, that's not what John is talking about. Jézus nem, er bocsánat, János nem erről beszél. He's saying our fellowship is around Jesus Christ. Ő azt mondja, hogy ami közösségünk, Jézus Krisztus köré csoportosul. I want to have fellowship with you. Azért szeretnék közösségben lenni veletek, is the Father, Mert az atyával vagyok közösségben, son, és Jesus ő fiával, Jézus Krisztussal. I think that going back to the main reason why John is writing this. Úgy gondolom, we know, és most hogyha visszalépünk a fő okhoz, amiért János a leveleit írta, hogy tudjuk I think this is one of those things that if we have good fellowship with With and Jesus. Én azt gondolom, hogyha jó a közösségünk a keresztény testvéreinkkel Jézus miatt, If we have good, fellowship with the Father, good fellowship with the Son, hogyha jó közösségünk van az atyával és az ő fiával, akkor sokkal könnyebb tudnunk, hogy örök életünk van. The next verse. A következő vers. John says I'm writing these things to you that our joy or your joy may be complete. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk vagy örömötök teljes legyen. This is the second sub reason that John is writing this letter. Ez a második kis ok vagy a fő okon belül a második amiért János ezt a levelet megírta joy, uh, Tudom hogy sok biblia sok fordítás azt írja hogy örömünk sokan azt hogy örömötök De akkor egy kicsit ezt most uh, vegyük ki and look at the word joy. És nézzük meg magát azt a szót hogy öröm Some people they hear the gospel and they say that doesn't sound like Good news. Sokan, akik meghallják az evangéliumot, azt mondják, hogy ez nem úgy hangzik, mint a jó hír. És talán azt gondolják, hogy így hallanak Istenről, akkor ez nem egy jó hír. I don't want to believe in God, because that means I'll have to join a nem, hát, hogyha Istenben hiszek, akkor ez a buta csoporthoz kell csatlakoznom. Me do, és akkor elmondják majd nekem, hogy mit kell csinálnom, hogyan éljem az életemet. Me, that that azt fogják mondani, hogy azt a dolgot, amit a legjobban szeretek csinálni, nem csinálhatom. Me to give all my money away. Azt várják tőlem, hogy az összes pénzemet nekik adjam. But John says that I'm this, that you would have joy. De János azt érte, hogy azért írom ezt nektek, hogy öröm, örömötök legyek. Did you know that the good news is actually good news? Tudjátok azt, hogy a jó hír, azt téleg jó hír. It's not bad news. Nem rossz hír. It's not a message of God coming and taking from you. Nem egy olyan üzenet, amit Isten azért küld, hogy valamit elvegyen tőletek. But it's a message of God coming and giving hanem egy olyan üzenet amit Isten azért küldött hogy adjon nektek loan, nem csak hogy egy ilyen kölcsönt hanem önmagának az ajándékát adja nektek ez jó hír and we should experience some joy in our christian life because of our relationship With Jesus És kell, hogy megtapasztaljuk az örömöt a keresztény életünkben, azért, mert kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal. Pál azt mondja, hogy az öröm az egyik gyümölcse a Szentléleknek, a sorban a második a szeretet után. In the Psalms it says that the joy of the Lord is our strength. A jótáriró azt mondja, hogy az Úrnak az öröme, ami erőségünk. Hogy always often wondered, is that is that my joy in the Lord or is that the Lord's joy? És sokat gondolkoztam ezen, hogy ez, ez az öröm, amit én érzek az Úrban, vagy az, az Úrnak az öröme bennem. Igazán úgy gondolom, hogy ez nem számít. Ugyanúgy nem számít, mint az, hogy János azt írta, hogy örömünk, vagy örömötök. Azért, mert az öröm az úgy teljes, hogyha az egyenlet mindkét oldalán öröm van. Nekem örömöm lehet, örömömet leállhatom a gyermekeimben. De ha ők nem engedelmeskednek nekem, ha ők lázadnak ellenem, akkor, my etten, is, is not complete. akkor az én örömöm az nem teljes. De amikor így együtt vagyunk és jól érezzük magunkat és birkózunk. Vagy együtt dolgozunk valamin. akkor joy is complete. Akkor a mi örömünk az teljes. Azt says János is, hogy azért írom ezt nektek, hogy az örömünk teljes legyen. Again, this, és hogyha belegondolunk abba, hogy mi a fő oka János levelének, az, hogy tudjuk akkor ez nem egyértelmű. We're full of joy, hogy amikor tele vagyunk örömmel, the joy a mi üdvösségünk örömével, the joy the Lord, az Úr örömével. We feel strong, akkor erősnek érezzük magunkat. Much, much to know that you have life. Akkor sokkal könnyebb tudni azt, hogy örök életünk van. Hármas pont. 1 John 2, 1. Egy János, második rész, első. Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. I'm going to talk about this next week, I think. Erről valószínűleg a jövő héten fogunk beszélni. So I, I don't want to say too much. Tehát most nem akarok túl sokat mondani erről. But let me reword it a little bit. De hadd fogalmazzam át egy kicsit. John is writing that we would have a clear conscience. János ezt azért írja, hogy a lelkismeretünk tiszta legyen. Because he says that if nobody, if, if you say you have no sin you're a liar. <laughs> Mert azt, írja, azt mondod, hogy nincs benned bűn, akkor hazug vagy. I'm writing this so that you wouldn't sin. Tehát ezt azért írom, hogy ne védkezzél. De ha védkezel, akkor tudd, hogy van közbenjáró. And if you confess your sins, és ha megvallod a bűneidet, is ő hű és igaz arra, hogy megbocsásson. Tehát John writes, I'm so would remain innocent. Tehát, János, amikor azt írja, hogy azért írom ezt nektek, hogy ne vétkezzetek, akkor ezt nem úgy érti, hogy hogy ti ártatlanok maradjatok. Knows, Mert János tudja. Like you know, mint ahogy te is tudod, <laughs> hogy ez már túl késő. Már túl késő ahhoz, hogy ártatlanok legyél. Mert nem vagyunk ártatlanok. Én sem. We're Bűnösök vagyunk. So <laughs> Tehát akkor ezt a, a gondolatot most zárjuk ki a fejünkből. So hogy akkor miről is beszél A második legjobb dolog. Hogy megbocsátasson nekünk hogy a mi ö, szégyenünk, bűntudatunk az el legyen törölve. És hogy ebben ö, tiszta lelkismeretünk legyen. Hogyha tiszta lelkismereted, sokkal könnyebb tudni azt, hogy örök életed van, igaz? Okay, I'll, I'll Próbálom megtek ezt megvilágítani, hogy hogy történik ez. Uh, mondjuk rá, that I'm a pervert, hogy én egy perverz vagyok, and I'm addicted to pornography. és uh, uh, a pornográfia rabja vagyok. In this world it's not difficult to imagine. Ebben a világban nem nehéz ezt elképzelni. And, and I don't confess this is sin. Nem vallom ezt bűnnek, But I try to keep it hidden próbálom elrejteni in the dark. a sötétben, My conscience accuses me day and night. A lelkismeretem éjjel nappal vádol engem. És nincsen meggyőződésem arról, hogy én üdvözülök. And, I, no and I, I, I pray God help me help me help me. Imádkozom, Istenem segíts, segíts rajtam. Like És úgy tűnik, hogy nincsen segítség. De, John says, De János azt mondja, your sins. valljátok meg a bűneiteket. Hívd ezt bűnnek. So don't just say, I'm sorry. Ne csak annyit mondd, hogy jaj, sajnálom. Tudjátok, ha van gyereked, akkor tudod, hogy ők, ők ilyenek. One hits the other. Egyik felbe vágja a másikat. You go, what did you that for? Csinál, miért csináltad ezt? I don't know. Ah, nem tudom. Well, you need to to your Bocsánatot kell kérned a dátást Sorry. Bocsánat. No, no, no, no, That's not what I'm talking about. Nem, go nem go így. confess your sin. Menj oda, meg a bűnödet. I'm sorry. Bocsánat. For what? Miért? I hit you. Mert megütöttelek. Please forgive me. Please forgive me. Kérlek, meg nekem. Right? And so many times we're, we're like the kid who just says sorry god Sokszor olyanok vagyunk mint egy ilyen gyerek hogy jaj bocsánat uram hát nem tudom megélni igazaen ez a te hibad you made you made all the women look so good minden nő olyan jólnész ki te hibád. It's not my fault. nem az a hibam <laughs> but the bible says confess your sins call it sin a Biblia azt mondja, hogy valljátok meg a bűneiteket, hívd a bűnt bűnnek. és uh, fogad el Isten megbocsátását. And, uh, and sokszor ebben benne foglaltatik az, hogy a bűnödet megvallod valaki másnak. If, you, if I confess that sin to a pastor, to my wife, sorry, I've sinned against you. I'm a pervert. Hogyha ezt a bűnömet megvallom egy lelkipásztornak, vagy, vagy a feleségemnek, és azt mondom, hogy bocsánat, védkeztem ellened, és perverz módon viselkedtem, Kélek bocsáss meg! Me és segíts nekem abban, hogy ne legyek rabja ennek a bűnnek. Akkor az történik, hogy ezáltal az egész gondot kihozom a fénybe. And the accusing voice has no power. És annak a vádló hangnak a fejemben már nincsen hatalma. The accusing voice says you're pervert. Az a vádló hang azt mondja, hogy te perverz vagy. And I say I know. És akkor azt mondom hogy tudom. But I'm forgiven. De még a bűnömet. And when the accusing voice goes on to say you're a loser és hogyha a vádló hang tovább folytatja, hogy te egy vesztes vagy, bűnös vagy, nem vagy méltó Istenre. Ő mérges rád. Sőt, Ő fel is adta veled kapcsolatban. Akkor tudjuk, hogy ezek hazugságok. Mert tudjuk azt, hogy Isten megbocsátott nekünk, kihoztuk a bűnt a fénybe. This is what János is talking about. When he talks about sin as we'll talk about next week, he's talking about having a clear conscience before God. Erről beszélít János, amikor azt mondja, hogy nevét kezdetek, arról beszél, hogy legyen tiszta is ismeretünk Isten előtt. And it's to bring our garbage into the light. A szeretné, ha az összes szemetünket a világosságra kitennénk. We wouldn't live under the condemnation of it. Hogy ne ennek a vádlása alatt téjünk. And it's painful. És ez fájdalmas. Miriam came room. Ma reggel Miriam bejött a szobánkba. Még mindig le volt húzva a mindig redőny, and, sötét volt. And I saw her reaching for the light. És láttam, ahogy így ö, odanyúl a villanykapcsolóhoz. I said, no, no, don't. És azt mondtam, hogy ne, ne. And she said, Why? És azt said, hogy "Miért?" And I said, our eyes will hurt. Azért, mert fájni fog a szemünk. Why? Miért? And I had to explain to És akkor el kellett neki magyaráznom, hogy a pupilláin kitágultak. És amikor túl sok világosság jön be ilyenkor a szembe, akkor ez fájdalmas. Sokszor így vagyunk ezzel, amikor kihozzuk a bűneinket a fénybe. De János azt akarja, hogy ne legyenek kétségeink a bűneink miatt. Would not sin, that you would have a clear és ezért írja azt, hogy ezért írom azt nektek, hogy ne vétkezetek, vagyis hogy tiszta legyen a lelkiismeretetek. A negyedik ok pedig in, uh, two, 26, A második rész 26. versében található, Where he says, These I write, um, about those who are trying to deceive you. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. János nagyon sokat fog írni uh, az igazságról és a hazugságokról. And John wants us to think correctly. És azt szeretné, hogyha helyes módon gondolkodnánk. He wants to have good szeretné, hogyha helyesek lennének a tanítások. tudja, hogy ha mert tudja nagyon jól, hogy semmi más nem fogja annyira elpusztítani a hitedet, mint a rossz tanítás, rossz doktrína. Let that sink in a little bit. Bad Semmi más nem fogja annyira elpusztítani a hitedet, mint a helytelen, rossz tanítás. Then a then a false view of God. Hogyha helytelen, hamis módon nézed Istent. Faith. Ezért például Magyarországon is nagyon sok ember úgy mond vallja magát, mégsem hisz. Because their God is a jóisten. Mert a, a, igen a jó Istenben hisznek. jó Isten? Tehát egy ilyen szólás, hogy a jó Isten így és így. És persze értsetek félre, Isten tényleg jó. But the good God of Hungary is a false God. De ez a fajta úgymond jó Isten ilyen frázis, okay. ez, ez egy hamis Isten. We might call that God fate ugyanakkor hívhatnánk ehelyett a kifejezéshez, hogy Jóisten, hívhatnánk úgy, hogy sors. Allah, actually, Allah. Allah. Mert ez a fajta kép, amit sok ember így magáénak van, olyan, mint Allah. You know? Ott fönn ül, és mérleget tart a kezében, próbálja kiegyenlíteni, vagy nézi, hogy a rossz, vagy a jó kerekedik-e fölül. És reménykedünk, hogy ez a jó Isten épp ö, kedvét leli bennünk, vagy jó napja van akkor, amikor a mi bűneinket ítéli meg. And that kind of doctrine will destroy your faith. Ez a fajta tanítás teljesen elpusztítja a hitedet. And we'll get into this when we get into these verses later on in a couple weeks. Később nehan hét múva majd részletesen megnézzük ezt, amikor itt fogunk tartani. But there was a philosophy that was present in the church. De János korában volt egy olyan filozófia a gyülekezetben, ugye ez korai egyházban. Um, it was we usually call it gnosticism amit a gnoszticizmusnak hívunk. Coming from the word knowing. Ez abból a szóból jött, hogy tudni vagy ismerni. És a korai egyház néhány tagja azt mondta, hogy nem elég hinni, nem elég uh, ismerni Jézusról ezeket a történeteket, But there is a path of secret knowledge hanem follow. van egy. Uh, Titkos út, ahol tényleg megismerheted az Istent. And this, uh, this is today. És ez a filozófia ma is jelen van. Lots of people use Jesus. Sokan úgy használják Jézust, to present their own twisted philosophy of life emellett bemutatják az ő saját kicsavart életfilozófiájukat. And say, yeah, I'm a too. És akkor azt mondják, hát én is keresztény vagyok. Is great. Great. No igen, igen, Jézus minden, oké, okay. ő nagyon nagyszerű ember. De igazán ő nem mondja el neked, hogy tényleg miben hisz. That's, that's what, the, the <gül> <gül> Például az ezoterikus klub vezetőjével, amikor beszélgettem. Ő én is Jesus. keresztény vagyok, hiszek Jézusban. But, but he didn't tell you, he didn't really tell you the whole story. De igazán nem mondta el az egész történetet. He didn't tell you that the power with which he healed people by is is available to you, and you can heal yourself. Hogy az a az erő, amivel ő meggyógyítja az embereket, az számodra is rendelkezésrél, és te is te is tudsz ezt gyógyítani. And today Jesus uh, Jesus is mixed up with a bunch of Psychology and, uh, you know, New Age philosophy. És Jézus nevét manapság teljesen belekeverik sok ilyen pszichológiai elméletbe, és sok ilyen New Agees mozgánomba. And it's to those, it's to this kind of uh, philosophy that John is writing. I don't want you to be deceived. És ezekről a filozófiák ról írja Anos, és hogy netévessenek meg titeket. But quite honestly, this philosophy goes all the way back to the Garden. De igazán ez a fajta filozófia egészen az édenkertig nyúlik vissza. That's, that's Mert ezt mondta a kígyó Évának. Tényleg ezt mondta Isten? Hogy ne meg? Tudod, hogy miért mondta ő ezt? Mert azt akarja, hogy ne tudjál mindent, amit amúgy tudhatnál. It's the tree of the knowledge of good and evil. Don't you want to know what good and evil is? Itt van a tudás, a jó és rossznak tudásának a fája. Hát nem akarod tudni, hogy mi a jó és a rossz? Biztos, azért mondta Isten, hogy ne egyél ebből, mert nem akarja, hogy te tudjad. nyugodtan egyél. And then you'll be like God. és akkor olyan leszel, mint Isten. It's the same, same Ugyanez a filozófia. Same philosophy. Ugyanez. And John says, I don't want you to be deceived. És János azt mondja, hogy ne tévessen ez meg titeket. Because it's hard to have assurance of our salvation when our head is full of bad doctrine. Mert nagyon nehéz tudnunk, hogy üdvösségünk van, hogyha tele van a fejünk rossz tanításokkal. Tehát so John is writing this, that we azért írja hogy közösségünk legyen, hogy örömünk legyen, hogy ne hogy vagy tiszta legyen a lelkismeretünk. wouldn't be És ne legyünk megtévesztve, És hogy tudjuk azt, hogy örök életünk van. And he starts his és egy apologiai kijelentéssel kezdő a levelét. ami kezdettől fogva volt talking about like tehát az idő kezdete előtt jesus, Jézusról jesus szól itt emphasizing jesus, és hangsúlyozza jézusnak az isteni mi voltát. Jesus is God. Jézus Isten. Just azt, azt is mondja, hogy amit hallottunk. Which we have amit a eyes, szemünkkel látunk. Amit megfigyeltünk. Upon, amire ránéztünk. To, to study. És tanulmányoztuk. And that which we have amit kezünkkel is megtapintottunk. Jézus nem csak egy ilyen fantom, aki megjelent nekem, és adott egy víziót. Gondoljatok Joseph smith és a Mormon egyházra. Hanem ami kezdettől fogva volt, azt érintettük meg, azt hallottuk, azt láttuk. És ezzel hangsúlyozza Jézusnak az emberi mi voltát is. És hogy Jézus tényleg egy történelmi személyiség volt. Ezek a dolgok megtörténtek. And he says Mert megjelent az élet. Jó ja, azt hirdetjük az élet igéjéről that John uses gospel ez az ige szó ez ugyanaz a szó amit jános az evangéliumában használ a logos szó message az üzenet az a dolog amit isten kommunikálni szeretne. és ez az élet mert megjelent az élet mi soha nem tudtuk volna ezt felfogni. we would have never found it. Soha nem tudtuk volna megtalálni. We lost the map. a térképet. Hogyha we were to understand life it was only because God made it manifest to us. He revealed it. mi megértjük, hogy mi az az élet, ez csak azért van, mert Isten ezt megjelentette, Ő felfedte ezt előttünk. He showed it to us. nekünk. Ez egy kinyilatkoztatás. És ezt láttuk. Biztonságot teszünk róla. Hirdetjük. János itt azt mondja, hogy nem egy olyan dolgot hirdetek nektek, amit csak úgy tegnap este eszembe jutott. Egy valamifajta ilyen kigondolás. Hanem ezt tényleg láttam. Biztonságot teszek róla. Mint egy bírósági teremben. What Mit truth, Magyarul van egy ilyen bírósági szöveg, hogy esküszöm, csak az igazságot és a tiszta igazságot mondom. Right? Bizonyságot teszek arról, tényleg tanúbizonságot, hogy ez így történik, ezt hirdetem. Life, ez az örök élet, father, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk amit láttunk time he uses that word láttunk, és ezt már 3 használja ezt a szót I saw it. hallottuk I was on the mountain i saw the transfigured jesus láttuk tehát ott voltam a hegyen láttam az átváltozott Jézust we proclaim to you also azt hirdetjük nektek is we nem vagyok egyedül ebben. Nem egy olyan dolog, ami akkor történt velem, amikor egyedül elmélkedtem. Hanem vannak mások is, akik egyetértenek az én elmondásommal, történetemmel. ők is ott voltak. So John wants us to know that we have eternal life and one of the first things he says is that Jesus is real. Tadi János azt szeretné ha tudnánk, hogy örök életünk van, és az első dolog amit elmond nekünk az az, hogy Jézus valóságos. I was there, I saw it. Ott voltam, láttam. Again, one of my first questions I ask you today, who are you going to believe about Jesus? Az első kérdésem ugye ez volt felétek ma, hogy kinek hisstek, hogyha Jézusról van szó. But I want to direct our attentions to a verse in chapter 5 including The first of name az 5. részedik verséhez iránítani a figyelmeteket. Because this apologetic knowledge of Jesus really isn't enough for us to know. Mert ez az apologiai tudás, tudunk Jézusról, ez nem elég. It it helps us it it makes our faith reasonable. Ez téleg helyesebb vagy vagy valószágossá teszi a hitünket. But we weren't there, we didn't see it, de mi nem voltunkot, mi nem láttuk őt. we have to believe someone's testimony about it el kell hidnünk valakinek a bizonyságát erről and and i've discovered that when when I share my faith with somebody on the street És. Felfedeztem azt, hogy amikor megosztom a hitemet valakivel az utcán, akkor rájöttem, hogy fel kell, hogy készüljek arra, hogy ilyen apológiai, hitvédelmi ö, magyarázatot adok neki arra, hogy miért hiszek. So far I have never been able to De eddig soha nem tudtam valakit meggyőzni. To, to soha nem tudtam megnyerni a vitát. And somebody goes, huh? I guess you're right. Valaki azt mondja, hogy aha, igazad van. It's right there. It's all logical. Persze, minden logikus. The Itt a bizonyíték. I guess I'll believe. Hát akkor hiszek. Never Soha nem történt velem Never happens. It didn't happen with you either. Szerintem veletek se történt így. Tehát mi az, ami elvezet minket a szellemi tudáshoz? What is it? Mi ez? Chapter 5 verse 6. The second part.: Ötödik rész hatodik a második ves.: the Spirit and the spirit is the one who testifies, because the spirit is truth. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. The Holy Spirit szent lélek: The Holy Spirit is the path to spiritual knowledge. A Szentlélek az útja annak, hogy szellemi tudás birtokában legyünk. The Holy Spirit A Szentlélek az, aki meggyőz minket. The Holy Spirit is és aki bizonyságot tesz. és a Szentlélek az igazság. Ő soha nem hazudik. So as we go This Tehát, ahogy majd végigmegyünk megyünk ezen a levélen. és pont úgy jön ki hogy ugye most a, az egyházi naptár szerint a húsvét és a pünköst között vagyunk és valószínűleg legalább pünkösdig fog tartani hogy a levelet befejezzük I, I you, szeretnék egy kihívást intézni felétek you, hogy arra kérlek titeket hogy a napi imádságaitokban to, to beg, hogy könyörögjetek God, to give you more of the Holy Spirit. Istennek azért, hogy adjon nektek többet az ő Szent Lelkéből. To give us more of the Holy Spirit. Hogy adjon nekünk többet a Szent Lelkéből. Because without the Holy Spirit Mert a Szent Lélek nélkül we cannot know. nem tudhatjuk. We can come close közel kerülhetünk probably, és mondhatjuk azt, hogy talán valószínűleg like it, úgy tűnik, but we can't know, de nem tudhatjuk ha csak a lélek bizonyságot nem tesz a szívünkben confess, a és megvallom nektek, hogy én már túl régen vagyok hivatásos keresztény és there are definitely seasons in my life where i go months years without hearing the voice of the holy spirit hogy vannak hónapok akár évek is az életemben amikor nem hallom a szentléleknek a hangját és én nem szeretném ezt nem szeretném ha én itt lennék ezzel it, it for you. nem szeretném ha te itt lennél ezzel my desire is that we through these coming weeks would be convinced az én vágyam az, hogy az elkövetkezendő hetek alatt meggyőződjünk. We would be convinced of eternal life because the Holy Spirit. Has Arról, hogy örök testified. Életünk van, azért, mert a Szentlélek bizonyságot tett erről. So ask of the Father. Úgy, hogy az atyától. Luke 10. Lukács 10. In that chapter Jesus speaks. Ebben a fejezetben Jézus azt mondja. And he says, what kind of father would give a snake milyen apa az, aki egy kégyót vagy egy skorpiót adna a fiának, aki kenyeret kért tőle? Egy A kisgyerek kér tőled egy húsvéti tojást. Haha, itt van helyette egy It Hát nem itt történik. You guys are evil. Jézus azt mondja, hogy ti viszont. You even know how to give good gifts to your kids. Ti gonoszak vagytok. Right? mégis tudjátok, hogy hogyan adjátok jó dolgokat a gyerekeiteknek. Mi bűnösök vagyunk. When my child comes to me as I'm amikor odajön hozzám a gyermekem, ahogy épp a csiga evésében a közepéhez közelíttek, és elkéri tőlem, find a not to give it to him. szeretnék okot találni arra, hogy ne kelljen neki oda. elbújtatni you know, Nem szeretném odadni neki. I'm evil. Mert gonosz vagyok. Right? But I, I take a deep De nagy levegőt veszek. Right? And I cut it in half. No. És Jesus says you guys are evil, you guys are Jézus azt mondja, hogy ti bűnösök vagytok, gonoszok vagytok, és mégis tudjátok hogyan adjatok jó dolgokat a gyermekeiteknek. How much more? Mennyire inkább? How much more? Mennyivel inkább? Your Father in heaven give the Holy Spirit to you who ask. Fogya aty menyei atyátok nektek adni a Szent Lelket, ha kéritek. Mennyivel inkább. So the challenge for the coming weeks. Táta az elkövetkezendő hetek kihívása. Begive God to give us, you and I, more of the Holy Spirit. Könnyűrögetek Istenhez azért, hogy nekünk, neked és nekem többet adjon a szent lélekből. Because the best Bible studies in the world won't make you mert a világ legjobb Biblia órái sem fogják az életedet megváltoztatni. Nem fognak téged meggyőzni arról, hogy üdvösséged van. De a Szentlélek meg fogja ezt tenni. Ő az igazság. És ő bizonyságot tesz. És ezért írja János ezt a levelet. Hogy tudjuk, hogy örök életünk van. Jézus, Úr Jézus, köszönjük! That you are life. Hogy te vagy az élet, you didn't come nem halált hoztál nekünk. Nem azért jöttél, hogy lopjál hanem azért, hogy életet adj. És köszönjük azt is, hogy megígérted, hogy nekünk adod a Szentlékedet, hogy elvezessen minden igazságra, hogy legyen ami vigasztalunk. És azt mondtad, hogy ez egy jó dolog, hogy te elmész. You said it was a good thing that the Holy Spirit would te azt mondtad, hogy ez egy jó dolog, hogy a Szent Lélek bennünk lesz. And you said that the to those who ask. És te mondtad azt, hogy az Atya ö, szabadon és boldogan ad mindazoknak, akik kérnek. Mennyi Atyánk, Jézus nevében kérjük azt, hogy adjál nekünk többet a Szent lelkedből. Hogy teljes bizonyosságunk legyen az üdvösségünkről. Tudjuk, hogy mi az igazság a szellemi dolgokat illetően. Hogy ne fújjon minket jobbra balra minden mindenfajta tanításnak a szele. Hanem hogy nagyon szilárdan megalapozódjunk az igazságban. És Uram, konkrétan azokért szeretnék imádkozni, akik ma lehet, hogy kétségekkel küzdködnek, hogy szóljál hozzájuk, them, hogy mutasd meg önmagadat nekik, like you to Thomas, ugyanúgy, ahogy megmutattad magadat Tamásnak, teljes bizonyosságuk legyen a te valóságoságodról. Jézus nevében. Ámen.